hadaya fisyukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakiya ra'na muhammad sallallahu alaihi wasallam ikiwa ini daura ya tatu ya al-imam al-haqibi al-hakimi ikiwa ini pia ni talima yetu ya satu katika zile kalimati za ambayo tazunguzia pia ni mada tataallaq bil ambayo mwanzo ilikuwa hivyo tukazunguzia masail ya wassunnah eh na hii kalima ya mwisho pia ni katika jumla ya zile za rakai pia kwa utazunguzia washul lakini kabla sijanga kuingia kiundani kuzungumzia Masala ya pepo na sifa zake kuna nasiha ndogo hapa na e, huenda kule kukumbushana watu wakapata dhikra na kukumbuka Allah subhanahu wa ta'ala fi sisi lazima kwanza tufahamu ya kwamba hii dunia tunaishi watu waishi lakini si mahali pa ikrar Mahali pa kuishi milele hapa hapo mahali pa mtu ajue ni mapitio tu ya kupita lakini si mahali pa kuishi e, upate hapa makazi na wengi katika binadamu ili hatulifahamu huwa ni wenye kujisahau na kughafilika ukakuta watu wanakuambia na dunia lakini hii dunia utaiacha hapa hapa Waliiwacha watu kabla yako na wakaondoka leo imebakia historia Wasema fulani kwa hivi fulani alikuwa hivi fulani alikuwa acha lakini wako wapi wameenda kwa hivyo hata wewe pia walivianza wale pia wewe kwenye barabara hii za kwenda huko huko kwa hivyo la busara mwenye akili ni mtu ajiandaye E, kwa safari hii alifanye au afanye hii dunia kaanna hu Kwa kwamba ni shamba la kuvuna yaliongo wapi ukule mbele lakini kiwa dunia umefanya ni mahali pakuchuma ku ubaki hapa utakwenda kuumia sana siku ya kiamu itakuwa ni siku ngumu e, mbele ya Allah Subhana wa ta'ala ni kunukuu baada ya e, ahwal na athar ambazo eh saweza kukukumbusha haya ninayosema Al-Imam Ibn Rajab Hambali kwenye jami al-Ulum wal Hikam eh yarwi lana eh kauli ya Isa ibn Maryam bi sanad na sanadi yake asema annahu qala Isa ibn Maryam man dal ladhi yabni ala mawji al bahri Auliza ni nani ambaye aweza kujenga nyumba kwenye mawimbi ya bahari akaweza kuweka nyumba yake pale ile nyumba itakaa ya mawimbi yale ya, ya bahari yale wone ukabandike nyumba yako pale chakonda kukaa haiwezi kukaa Akawambia basi ikiwa haiwezekani akawambia tilkumul janatun a addunia. Hiyo basi ni hii dunia hii. Ukiweka hapa karar, waona hapa ni bo, ni wa mahali pa istikrar na utuliku, ni kana kwamba weweka waeka, waenda kujenga nyumba juu ya mawimbi ya bahari. Haiwezi kukaa ili nyumba pale. Ndio wakasema, ilkumud dunya, ni hii dunia. Fala tatakhiduha karara. Musifanye hii dunia ni mahali pa utuliku kwa kwenda kukaa. Ni mahali pa thabat. Hapa ni mahali pa mapito watu wengi wa binadamu sisi hasa mwanadamu wa wa karne hii amekuwa ni mwenye kujisahau zaidi akachukulia e dunia hapa mtu ashafika hapa ndugu wa mtu apita tu makazi yetu sio hapa ni peponi lakini mwenye ulikumbuka hilo akajua kwamba makazi yake asli Muislamu sio hapa ni ke kesho wapi ndani ya pepo ya Allah subhanahu bali nasul masdar a aileza ibnu razaq asemna dakhala rajul angalia watu wema walipokuwa watu wema na wae muhammadu sallam ambao walielewa haya kwa baidi dunia si mahali pa kwenda kukaa ni mapito tu ya kupita asemna dakhala rajul ala abidhar alghifari aliingia bwana kwenye nyumba ya abidhar Sahaba mu sallam radiyallahu anhu Alpoengie yule bwana asema faj'a la yuqalibu basarahu akawa ni mwenye kujeuza na kupepesa macho yake Kama ada yetu na watu unaweza kuingia nyumba ya mtu ukafikiria ni ekulu ya rais kila kitu kiko pale ndani Mtu akamwangalia kinja nyumba mpaka shangaa ah huyu jamani raisi ama vipi Lakini huyu alikuwa haangalia nyumba ya abidharri kwa kuwa ina jombo au pengine imejazana zile mata kama nini kila kitu aenda kuingia nyumba kama kama ni nyumba gofu haishi watu na Abu Allahu akawa ni mwenye kwenye nyumba angalia abi baitihi akamuuliza Abu Dharr fakala ya Abu e Abu Dharr aina mataauku hapo no unapoishi wewe eh. vyombo vyako viko hapo ya ilikuwa akiingia ile nyumba aone vyombo kama kuna sofa set kuna nini eh nyumba haina kitu chochote pale ndani hakuna mattress hakuna lote hakuna na ni nyumba ya nani ya Abu dhar. Muluza, aina mataauku Jambo yetu hapa vya kuishia navyo unaoesha hapa ndani hii nyumba. Viko watu. Abu Dhari angalia maneno mazuri ya watu watu suhad waliishi dunia wakaichukulia kama ni shamba ya akhirah. Akamjibu Abu Dhari akimwambia, e, "Inna lana baitan natawajjahu ilayhi." Sisi bwana tuko na nyumba ambayo toelekea, tuna kufikia huko. Sio hapa bwana. Wewe kama uulizama vyombo vya nyumba yangu hapa sio mahali hapa basi sisi tuna nyumba ambayo tunaielekea kwenda tutaenda kuishi huko sio hapa Jeu hii sura hapa uwezuka pata hapa kwamba kuna vyombo masofa na nini haya ni dunia bwana sisi hapa ni mapito tutapita basi lakini tuna nyumba ambayo tunaelekea kwenda huko Fakalo bwana hapo akinaika akamwambia innahu la budda laka min mataa amwambia hakika lazima uone nyombo utaishi vipi nyumba haina kitu hapo a uishi vipi wewe Abu Darr apa ndani ya nyumba hii hakuna chochote hapa ndani kwa sababu akamuuliza wewe uishi vipi hapa lazima uwe na nyombo hapa maadamu wewe uishi hapa lazima kuweko na vitu vya dharura uwe navyo cha kuishi navyo faqala Abu Darr Abu Darr akamwambia inna sahiba almanzil la yad'unaha huna mwenye hiyo nyumba mwenye nyumba sisi hatuachi kukaa hapa makao yetu sio hapa ametwekea makao ya kwapi mbele mbele huko ukapata dhar akawa ni mwenye kuishi muzahidan eh, hakuwa ni mwenye kutafuta uri hapo walifanya ni mapito tu watu walianda nini akhira na hivi ndivyo mwislamu afakuish lakini leo tuangalie uislamu sisi tuish wallah billahi alaykum. sisi ukiangalia kila mtu yes hadi dunia kila mtu anakuwa kwa ajili ya dunia akae kwenye nyumba nzuri eh, kwenye makao mazuri na vitu vizuri vizuri utembee na zuri kisha wataka pepo si rahisi peponi wataka mtu muislamu awe ni mwenye kujipinda sawa eh, afanye amal njema ambazo zaweza kumsaidia kesho hapo. Adahu. Ikimalizia kwa enasiha yangu hii, alimamu Ibnul Jawzi rahimahullah asema qad yakunu al-insanu sahihan wa la yakunu mutafarriqan. Aweze akawa mwanadamu anasiaa njema eh na nguvu zake si mgonjwa lakini akasema wala yakunu mutafarrikan lakini aweza mtu huyo pamoja na siha yake njema aweza asiwa na faragha e, na nafasi da hivyo ndivyo inatokea kuna binadamu sisi utapata mtu e, kuna watu wako hivyo siha yake ni njema hana mahali anapuumwa lakini faragha hana kila kukicha yuko bioni jua yu likaenda kuchwa pia yuko bioni kanaatam kimpata bwana akamwambia babae sina time mimi kwa nini asemalishughuli bilmaash kwa sababu ya shughuli zake za kimaisha akwa nabio hivi daima hivyo binadamu hata leo karne ya leo mwanadamu wa karne 20 hii yuko hivi tazau waqad yakunu mustaghniyan wala yakunu sahihan bali asemalweza akawa mwanadamu pia ni mwenye kuwa na e, kujitosheleza kila kitu akokonacho kama ni pesa e, Mahitajia yake yote yako nayo lakini aweza akawa mtu huyo si sahihi Hana si njema na hiyo wallahi shahudie kuna baadhi ya masajili mamilionea utawapata Mwenyezi Mungu aliwapatia kila kitu wako na lakini utashangaa mtu yule aweza na kutafuta pengine E, siha yake kwenda kujitibu na maradhi aliyo nayo atakwenda India, atakwenda Faransa, atakwenda South Africa kutumia ile pesa lakini hawezi akapata ile nema yes, na miya watu wengu. Una watu ya siku. Na mimi watu wengi. Kuna mtu kimpikia biriani mwambie chukua hiyo ulile. Utamua sasa hivi atakwenda kuzika Hawezi kula. Na sikopa pengine hana. Pesa zipo, anaweza kula biriani kila siku. Ambalo sisi ni hilo federta chakulika kulila kwa mwaka mara moja na yule mwenye kujezeza pengine angalau ajisukume aji, sukume aweza kulila kila Ijumaa lakini kuna watu wallahi billahi aleika lao usamtikiabiriani hapa mwambie chukua ulile ni kama ambayo ambaye ulimwambia chukua sumu unywe mbali kwa nini chakula chake anachokula ukipewa wewe ule uweze kukila chakula utakipata pengine Eh, kama ni mboga haina chumvi, haikutiwa mafuta, na yeye ameambiwa na daktari aleo Hiyo inji cha kula chakula. Wallah hivi ndivyo binadamu tulivyoo. Kwa hivyo ni dhurūf. Eh, mwanadamu aweza kuwa, anapita nafuu. Aweza akawa mtu msajili na pesa, lakini sisi hana si Anaishi kwenye viki. Kwa baka sema faida hama mawili yakikusanyana yakakusanyika mahali pamoja faghalaba alayhi al-kasal lakini yakaghalibiwa na kushindwa na uvivu muislamu akawa ni mvivu anta'atillah ya kule kufikia taa Mwenyezi Mungu asema fa lmahbunu, huyu mtu ni mwenye kupata hasara huyu mtu anakuwa ni mwenye kupata hasara we umepewa siha njema lakini E na ukapewa nini? Ukapewa wasaa na nafasi. Lakini ukagafilika. Hukutumia. Eh, siha yako njema ukuitumia vizuri. Na wala pia eh, istignaa yako na wasaa wako hukutumia vizuri. Ukawa Muislamu eh, ni mwenye kuingiwa na uvivu na kufanya tamaa na Mwenyezi Mungu ujue utakuwa ni miongoni mwa wale wenye kupata sala kisha akasema bila nasema Watamamu dhalika dunia na ukamilifu wa haya yote anasema ni hii dunia asema dunya masra'atul akhirah hii dunia ndilo shamba la akhirah hapa ndio mahali pakulima kulima hapa si mahali pa kwenda kukaa hapa ni mahali pakulima kulima utakwenda kuvuna wapi kule akhirah Wafiha tijara na hapa ndipo mahali pa biashara ya mtukufanya biashara yena muda wa alati yebaru riba huwa yashara ambayo itakuwa kudhihiri ile faida yake fil akhira kesho akhira bila Allah subhanahu wa ta'ala kwa ba kasema fa fa huwa al huyu ndiye ambaye anafaa kuhusudiwa na watu kwa kuwa alitumia siha yake njema eh kwa katika na akatumia faragha yake na nafasi yake katika taa ya, ya Mwenyezi Mungu huyu tusema ni mtu afaa kwa na afanyiwa na kuhusudiwa wa manistamalaha fi ma'siyatillah lakini mwenye kutumia hivi vitu katika masia ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala Huyu ni mwenye kupata hasara bila Allah Subhanahu wa Taala lina alfaragha yaakubuhu kwa sababu asema faraga aglabia huwa inafatanishwa nanini, na nini na shughuli mtu akiwa na faragha huwa mwisho wake huwa nafatiliwa baada inafatiwa nanini, na nini na shughuli ukitapata e, ukiwa na faragha ujiwe msho wake utakuja kupata uta kuja kupata nafasi shughuli nyingi za kufanya wasiha yaakubuha ashughl na siha njema Huwa kila huwa kinafatiwa na mtu kuwa mgonjwa kwa hivyo muislamu ukiwa una sianja una faragha itumie Usiache ikapita ikiwa leo waweza kula kichochote akikudhuru ikiwa leo waweza kutumia faragha yako vizuri eh katika taa ya Mwenyezi Mungu muislamu itumie kabla haija kutoka ukaingia kwenye sehemu ambayo pingine ni mgonjwa kutoweza kutekeleza zile mwenye nguvu aliyokuamrisha kama inasema Mungu wa Islamu hii dunia eh sisi tuchukulieni kama ni mapito ya kupita lakini si mahali petu e, pa Hapa ni mahali pakupita. E, ni eh sisi tufanye kwa Allah subhanahu wa ta'ala eh ili kwa ajili ya kutafuta e, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala alikwa fillah tukizunguzia pepo pepo ina sifa nyingi sana ambazo zimekuja maujood fil Qur'an na sifa zingine mtoislamu alizungumzia kwenye kutubu za sunna na lao tutazungumzia kiukamilifu naweza kuzungumzia hata zaidi ya masamawili hapo kuzungumzia nini au za pepo lakini kwa kuwa pia muda si mrefu e, e, ili tukfanya tarqiq watu e, angalau alieghafilika yatanappa atanabai Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani tukufu kuna ayati nyingi sana bazo alizungumzia e, kuhusu usifu pepo ha zingine alikuwa sikiza watu kufanya amali njema kabilia kwenye hiyo pepo na baadhi yake zimekuja e, direct kusifu nini baadhi ya nema e, ambazo ziko ndani ya pepo ya, ya Allah subhanahu ini kulukubadhi ndani ya sura fulatik Mwenyezi Mungu anaosisitiza eh binadamu akisema sabiqu ila maghfiratin irabbikum kama fanyeni haraka na mshindane eh kwenye msamaha wa Mola wenu wa jannahin 'arduha ka'ardis samai wal ard na pepo ambayo kikimbilia kwenye pepo ambayo upana wake iki kama upana wa mbingu na ardhi sabe ku ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samai wal pepo ambayo upana wake ni kama upana wa mbingu na ardhi haya pepo hiyo ni upana wa mbingu na kwenye al na na kufanya ta'a kwa ajili ya kutafsana nini hii pepo ambayo upana wake ni mbinguni na mbinguni nalo Kwa nini Mungu anasema hivi? Kwa sababu ndani ya pepo fiha, mala ainu rat kuna mambo kule haijawahi la mtu kwa kukushuhudia vitu kama hivi kuona Na kuna vitu wewe fanya kufikia tu lakini hakuna sikio la mtu ambayo liliweza kusikia asifiwa akakinaika ni mpaka hivyo vitu kavone life leo hataukiambiwa ndani ya pepo kuna wanawake eh wazuri wazuri eh hizi ni mjereb habari ni habari lakini yakinana nione kuna hizo vitu lazima leo ata ustazama sema kwenye hadithi kutsi asema allah subhanahu wa ta'ala a'badtu li'ibadiyis salihin ma la'aynu ra's wala udhunum sami'a wala Hakuna jicho la mtu alikwenda kulikuona hicho Wala kusikia, sikio la mtu. Wala pengine dai picha kwenye fikra za mtu, kwenye moyo wake yakawa pengine pepo iko hivi na hivi. Hakuna. Ni ni, ni, ni sisi tu ileteana tu kwa sababu siko hivi na hivi, lakini ndugu wa Islamu eh yakinan hivi vitu ni mtu aende kaone, la hivi. Tena hata pengine kwa hapo wale wa wanipo watu alikata kaona bwana haya fanya ukuzuzi lakini ujue siku ya kiamo utakwenda kujuta ukiona watu wapewa ya amun wapewa nema. na wewe ambiwa nenda ukaingia motoni taksaria kapata hasara bali kwenye aya nyingine Mwenyezi anasema isi surati Muhammad tusukosei Mwenyezi Mungu anasema matharul jannati allati Al lilmuttaqun Asema sifa ya pepo ambayo Mwenyezi Mungu aliwaangalia wale wachaji Mungu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala fiha anharun min mai ndani ya pepo hiyo kuna mito ya maji maji hayo asema ghairu athi hayaharibiki pengine akanuka uvundo a a leo achukue maji hayo weke kwenye dramu, ya yakakaa wikibili ukitazama utakuta ameanza kumea e green kule kando kando mwisho ataanza kuleta harufu lakini Mungu anasema peponi kule maji mito ambayo anasema maji yake hayaharibiki wa anharu min dabani na mito nini ya maziwa lamitagayar taba hayabiliki ladha yake leo maziwa yetu hapo kia tumia uchukue maziwa yaweke kwa masato utakuta shabadilika ile maziwa yashakuwa mala. lakini ya kule haya bali ki akawa ya mala yako daily fresh na ni mto leo hapa duniani pia maziwa sisi kunywa kila maziwa hapa mtu anaweza kupita wiki kuhunyo, chai ya maziwa lakini kule si kwa sababu ni ni kuteka ni mto fituja, ni kitu ya ni madrama ni mto ya maziwa kwa ni kuteka unavyotaka hasane kama isiislamu lazima uwe mwenye kufanya juhudi bali akasema wa anharun min khamrin لذة للشاربين na ipo mito pia ya pombe pombe ambapo okay. hapa duniani imeharamishwa lakini kwa wale ni ya kule ikiwa ukunywa huku. ukajizuia kwa ajili ya taa na kusikizaa makatazo ya Mwenyezi Mungu katikana pija pia utakw na kunywa pombe la wapi kule raksioni, pombela, pombela kilipata, kiliske, wa na kule peponi hali lemesh majusiki asli lakini iko na ladha akionii hapo kilipata ukiwasikia wenyewe psfia mtu akinywa taksa mtu uchungu kweli kwenye na mtu anakunya si sare ya, ya tena mtu mtu Dehili yuko kwenye kula mengia, machupa pare. na akinywa mpaka lakini na la peponi halina hivyo Mungu anasema ladhathin li ni kwa kuhu. Kisha akasema wa anharu min athalin na mito ya asali iliyo safi kabisa Haya hizi neema ndugu Islamu Mungu aliwaandalia kina nani maya. Kwa kama mchaji Mungu natija yake ni kama mchaji Mungu hii ndio natija Hizi abiksema ayatu ziko nyingi si Mungu alizunguzia eh kwenye Qur'ani eh ayat na kusifu nini eh pepo yake yale aliouandalia waja wake wema lakini ki tukimwangalia Mtume صلى الله kutub za sunna naye Mtume صلى alisifu eh pepo ya Allah subhanahu wa sifa nyingi sana kama leo tutangulia hapa kwenye hadithi il khusni ambayo akhrajahu al-Imam Muslim eh ambayo anasema tu salaam kaallaahu azza wa jalla munyesimuungu anasema a'adatu lilibadiyis saaliin ma laa 'aynu ra'at ambayo iliwaandalia waja wangu wema eh wasicho kisichoonekana na macho ya mtu yote kiumbe yote wala wala haijapita kwenye fikra ya mtu kwenye moyo wake ya kwamba hii pepo pengine iko hivi ma khatara ala bali ahs pakapume anasema fakarau inshithum kitaka ninyi binadamu someni kauli yake Mungu aliposema fala ta'lamun nasun ma akfiya lahum min kurati ayun jasa'an dimakanu ya maliki haijui nafsi ya mtu kile ambacho wamekonda kufichwa peponi mata dira, uwezi kujua kwa yale ulioyafanya ufanyia Allah katika taa wewe ulikwenda kuandaliwa mambo ambayo ukiambiwa kwamba chukua hii ndio pepo yako, utashangazwa. Lakini natija zile juhudi Kwa ambazo ulifanya. Kwa hivyo hichombo ambacho mwenye Mungu ambao ni pepo yake Aliwaandalia waja wake wema, ni sisi Waislamu tuwe na juhudi kufanya juhudi kubwa kwa malengo na shabaha tufikie eh, kwenye haya malengo. Muislamu eh atajariye mwenye sifu ya ni miongoni mwa hao wenye pepo. Sasa basi. Tukizungumzia ile pepo kiunani zaidi. Mwenye Mungu alijenga au na kuumba ile pepo kivipi? Mtume sallam alitubainishia kwenye hadith Kharaja wa Imam Ahmad kwenye Musnad min njia ya Abi Hurairah radikallahu anhu anasema abu huraira قلنا يا رسول الله tulimwambia mtume ya rasulullah hadithna anil jannah siku hiyo amwambia hebu tupasehe habari kuhusu pepo eh kuhusu pepo wamabi naua najengola kesi lililingo nyongo vipi allah subhanahu wa taala qala mtume akamwambia la Mwenyezi Mungu alijenga ile pepo akitumia anasema zile labina matofali yale blocks alizojenga ile pepo alitumia jiwe la dhahabu na jiwe la fedha watu sifa nyama na hapa yamchukaka Mtu akajenga nyumba yake akiitia tiles aone asafika Mtume anakuambia labina tudhabin wa labina tudhba tofali lile blocks moja, akibandika jiwe la la dhahabu abandika jiwe la fedha. ni nyumba vipo. Kenda kaambiwa ingia hapo kae. Sister zetu mtokiona akishitia marmaru zotaini ndani ya nyumba akaona ah mimi nishafika hapa. Ah ah. Sikiza maneno haya. Tunamwambia. Labina tudhahab wa labina fisika. Tunamna sana hivi. Kisha akasema wamilaku hal misk. Milaku ha kama sema ulama, wanasema ni eh mayuf kabih madha allabi na bidabina kile ambacho kinachochanganywa au kuwekwa baina ya jiwe na jiwe kama sisi kwa smiti ya sawa chukue smiti chukue jiwe ubandike uweke smiti ubandike jia jingine mwenyezi Mungu kule smiti yake aliyotumia alitumia mola ya miski harbiwe tailizi hapo hapo hapo kabisa kabisa hakuna tailizi wala nini kisha fema wa hasabaa alulu na vile vijuwe vijuwe vya za kule ndani ya pepo vijuwe vijuwe vile anasema ni lulu waliyakuti siji hapa tuna mawe mengi hapa kama kilidongajiwe hapa dakika kukuangua baada ya shashaktoa kucha mtume anasema hasabaa vile vijuwe vijuwe pale ndani ya pepo pale anasema ni nulu ya kuti. Wa turabuha Na mchanga wake eh anasema ni zafarana. Afema manidhukuruha mwenye kuingia ndani ya hiyo yanam ananemeka wala yabas. Uchoke na zile neema. Si kama hapa duniani wewe kula nyama siku ya kwanza siku ya pili kwanza ukinea kusema ah. siku nyama una uchoke shek Unaweza kula nyama daily, isawa ndege au ni nyama dhamini, mawezi kukoa kuchoka kule. Neema za peponi, matai asaslan hazi kuchoka. Unakuwa ni mwenye kunemeka. Akasema wayakhulud wa wala yamut, na mtu akiingia peponi hubakia milele, hakuna kufa kule. daima pale khalidan, nabakia milele, hakuna kufa akasema la tubla thiyabu mangua ya watu wa peponi hayaozi la ukimu waka soma mfarumfamisimili mtao Mparuka huku sasa ile kwa kafundi akhiran inapasuka unatupa mangua ya watu wa peponi haya, hayaozi ya na bakia bila wala yafna shababu na mtu akiingia peponi ubarubaru wake hauwisha akawa mzee watu peponi, wa peponi wakiingia wote mbarubaru mbarubaru wote Haya hizi neema ndugu Muislamu we watakawe ukatafute wapi? Hapa hapa duniani. Hapa ni fanye kazi. Utafute hii nyumba yenye hizi neema. Ukaingia kwenye nyumba wewe hui mzee daima unabakia ni barabararo ukivaa nguo haziozi. Uko ndani ya neema hizo ambazo hazichokeshi. Leo mtu akipata kiwa hapa duniani akapatapata mapeni akaona akama alifazuri eh asemeana gari nzuri mtu ugurika mairi jambo ya. wallahi wewe hii ni neema ndogo sana ukiona napata. neema ndogo sana sasa hii huu ni ule mjengo eh ambao mwenyezi Mungu Subhanahu wa alijenga ile pepo kwa ajili watu wema kuandalia alijenga na jiwe la dhahabu na jiwe la lafeti Lau mtu ana da kuuliza pengine je iko na gorofa na pepo Mwenyezi Mungu aliiweka na magorofa hata kuna riwaya si kuinuku lakini Mtume صلى الله asema ya kwamba pepo iko na gorofa 100 Mwenyezi Mungu alijenga na gorofa 100 ma baina thalathi wal baina ya gorofa kwa na gorofa nyingine kama baina samai wal ardhi ni kama umbali wa mbingu na yenye ardhi tokardini na kwenye ghorofa nyingine ha naambia sawili sura wewe sisi kwa ghorofa zetu hata hii msikitiaangalia tumbo ghorofa hapa weso wili ghorofa 100 aalaha alfirdaus kadu khabisa kwa alfirdaus kule juu ndio janna ya ya katikati sasa hakina atusema 80 mjuma yanasema ana Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alana sema wazunguzia watu wa peponi kwa kuwa wakatakuwa ndani ya magorofa Kama alivyo sema kwamba pepo iko na gorofa na kama ilivyojengwa ilijengwa na haya matofali ya dhahabu na fedha na iko na tabakaat Dhezi tabakaati ziniwekwa ni kwa kulingamana na juhudi za watu Daini ya klabia hata 30 ukiwa na wanafunzi ukiwafundisha kuna yule ambaye atakuwa na juhudi nzuri yatafauka ana anafaa pia apewa zawadi apewe zawadi nzuri tofauti na yule ambaye juhudi zake eh hakufanya bidii kadhalika waja pia hivyo tunapofanya amali tunatofautiana kuna mtu ambaye e, amefanya kati. bidii zaidi ya mwingine lazima pia watu walipwe kulingana na juhudi zao hatuwezi sisi hapa mtu alikuwa kiswali na kutegea e, mwingine alikuwa akifanya bidii tutatuweko kwenye standard moja laa tuwe kwa standard moja ikiwa amali zetu lakini ikiwa kuna mwingine atafawaka علينا yeye anafaa kulipwa zaidi ndio Mungu akaweka nini Taba kati. Na kwa saidi, asema, anna rasulullah sallallahu alaihi asema inna ahla hakika watu wa peponi la tarauna ahlal min fawihin ni wenye kuangaliana watu wa kwenye vyumba vyao kila alioko kwenye chumba chake angalia mwingine alioko kwenye chumba chake na pepo yake walioko juu e, waangalia chini wa chini watu wa juu asema kama atarauna alkaukabadhri kama vile leo nyinyi binadamu mnavyoangalia e, na kuonyeshana nyota iliyo e ina anga juu minaluofu iliyoko juu juu anga na dawa angalia nyota nyingi ukizangalia ziko mtume anafanya tashbih ya baadhi watu apeponi wa, wa kwenye vyumba waangalia wengine walio juu kama vile mnavyolewa kuangaliana kuangaliana na kuonyeshana kuangalia, nyota ambazo eh zinazongaa juu anga ima upande wa mashariki min au al maghrib wala mashariki au ni, wa ni magharibi kwa nini asemwa litakafadhili ma baina yao kwa nini wengine wako huko juu wengine wako chini ni kwa sababu ya kule kufadhilishwa kati yao huyu akafadhilishwa akaekwa pepo ya juu wengine akaekwa chini Kwanini ni kwa sababu watofautiana kiwango sasa mtume aliposema haya musaaba akamuuliza qali ya rasulullah hal kama manazilul anbiya hizo ghorofa za juu Watu waenda kuangaliana, waangalia watu wengine wako juu Hizo ni manazi, na ni gorofa sitaingia manabii peke yake. Kwamba sisi kuislamu wa kawaida Walalahoe. lahoe hizo pefo. Angalia Muslam. Akamjibu, akawajibu, akamwambia, kala akasema bala. Hizi ni manazi, saingia watu wa kawaida tu. Hata watu wa kawaida wanaweza kaingia. Si kwa watu Eh, ebebe kwa mangorofa basi zile za juu sana zingi ya manabii pekee yake la mtume alimwambia bara akasema walladhi nafsi na naapa na yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin hizi manabii zitaingia wanaume tena mtume aliiita ni wanaume wa ni kakuwa kufanya amani, walijipinda watu, na wakawa wanaume kweli akasema rijalun wanaume amanu billah walimwamini allah wasaddaqul na hawakusadikisha vitu hadha wataingia hizo manazi tupo wataingia kwa ndugu islamu e, pepo eh tusema iko na tabakat iko e, na kila eh na kida unavyofanya muislamu e, utaraji kwamba utakuwa kupata hizo manazi amenis what that tuingie kwenye hizi e, ambazo ni za juu ili watu wanemeke na kila mtu hua, unapo, kila kina unapopanda e, gorofa ya juu au manzila yako iko ni ya juu ni ya juu ndio kila neema huwa pia zinazidi au unakuwa na neema zaidi kuliko aliyeko chini hada hua. alinasema kama ilivyokuja kwenye riwaya tukifanya muwazana na neema za mtu ambaye ananemeka hapa duniani leo tumchukulie mtu pengine mfalme wa hapa duniani ana kila kitu ana kila kitu na tumchukulie mtu ambaye aliingia peponi wa huwa min adna ahli janna na ni mtuduni kabisa kwa peponi e, kinema Tuasema huyu alioko duniani na neema zote ambazo alipewa hawezi kufikia e, mtu ambaye ni wa chini kabisa kinema peponi hawezi kufika leo shule ya wafalme wa dunia aone marais hawa ambao wana kila kitu kama hadama kwa eni magari eni nyumba za kifahari kila kitu mmejudu عنده ditu vitu uko nafu huyu mtu hawezi kufikia neema zake mtu ambaye atakuwa ameingia peponi lakini ndio mtu wa chini kabisa mbaye alipata neema ya peponi hawezi kufikia kwa hadithi ya Anas radiyallahu anhu anasema anna anbiya sallallahu alaihi wasallam atal tume sallama ae eh, ahadiku kwa sehemu ya unyayo wa mmoja wenu alapokanyaga ukapewa peponi yani maana pemba kabisa yani padogo lakini sehemu ya peponi mtume anasema khairun minad wa mafi hapo mahali ni bora na niheri atakuli kwa dunia na kilivyo mwana na Biblia si pepo upewa mahali po Upana wanyayo yako hapo mahali ni bora hata kuliko dunia na nahe. E dunia na pili domo ndani ya dunia. Kisha mtume akaingia hapo kwenye hii riwaya akaanza kusifu nini? Watu wanawake wa, wa peponi. Akasema walau annam mraatan min, min nisai ahli jannah. Lau mwanamke katika wale wanawake wa peponi. Lau mwanamke mmoja katika wanawake wa peponi ikalala ila al amejitokeza kwenye ardhi akajichomoza hapa ardhi ni asema musallam la aqaat ma bainahuma akasema angeangaza mwanga wake ile nuru yake ingeangaza baina yake watu singe kuwa wanahitaji nuru kwa ni mwanamke huyo ingineupewa wanawake kadhaa peponi wakwiko Wala malat ma baina huma riha na mwanamke huyo angejaza kwenye ulimwangu huu angejaza nini herufu ya manukato Wala masifuha aihmaruha e tumeakasema nakili kitabara chake cha kujifunika kwenye kichwa tumeakasema khairun minad dunya wa mafi nibora hata kulika dunia na viliviona nili. Sio hapa niani hapa wanawake tuseme tuna wanawake wazuri, wanawake wako huko. Ya kuna wale wanaume kujifanya mafahari na majogoo ya kuoa sana, basi huko ndio kuna wanawake. Ikiwa utakao wanawake wazuri Wakwenda kujishindia ni huko peponi, sio hapa ya. Hata utasemana nitera, kama kuna mwanamke mrembo basi eh, hakuna mwanamke mrembo ambaye atakayefikia eh wana hivyo eh hivi sura katika sura endo za kuonyesha mwanzo sura kuonyesha thamani ya ile pepo ya kwamba pepo ina fadhila kubwa na ina uzuri zaidi hata kuliko dunia ikiwa mtu atakuwa ni ni mtu wa chini kabisa ambaye ya thana'am atakua ni mweupeo neema peponi hawezi kumfikia mtu ambaye yuko hapa duniani ambaye amepewa dunia yeye ni mfalme neema zote akonazo hawezi kumfikia mtu wa peponi ambaye e, anapata neema ya chini kabisa hawezi kumfikia atakuwa huyo bwana yuko bado kwao kuna muhimu sisi eh watu tusigulikane hii dunia hata nakumbuka kuna maneno ya bwana mmoja asemali ibn bin jari asemwa la ukana fi si dunya min dhahabin yafna ingelikuwa hii dunia ni ya dhahabu lakini yenye kuondoka haibaki milele wal akhira min khathf min thin la ingekuwa ni ya mchanga kama tope lililogandishwa na na moto kachomwa lakini ni yenye kubakia asema ingelikuwa ni bora tufadhilishe huu mchanga ambao ni wa kuchomwa eh, lakini wakubakia kuliko muislamu au mtu afadhilishe dhahabu yenye kuondoka kwa ndo akasema Fakifa bina sisi imekuwaje sio islamu hivi leo. na pepo ya Mwenyezi Mungu ameijenga ya dhahabu na yeye kubakia na dunia hii tumeikiwa ni mchanga tena wenye kuondoka. Katachukulika nao. Tukizungumzia wale watu wa peponi kuingia peponi Tusi salam kwenye riwaya ambayo rawaha au kharaju al-Imam Muslim kwenye sahihi yake ikitia njia ya binulaila radiyallahu anhu anatueleza anasema inna awwala zumratin yadkhuluna aljanna hakika pote la kwanza na wakati kuingia peponi Anasema ala surati alqamar lailatul bat. Wataingia peponi hawa watu kundi la kwanza kuingia peponi. Wataingia wakiwa na sura zenye kung'aa. E, kama mfano wa mwezi wa siku ya 15. Mwezi ulikamilika ile. Eh zito zitaaabu mbizi. Sasa mwezi ukamilika, unakuwa ni wenye, wenye kutoa full light. Basimursalama sema pote la kwanza kuingia peponi watakuwa ni wenye kung'ara. E, kama mfano kwenye e, zile sura zao kama mfano wa mwezi e, wa usiku wa nini e, kwenye siku la giza katika zile e, layali za nini za giza ikiwa mwezi utakuwa ukoful full kisha akasema walladhina yalunahu kisha wale ambao wanaufatia kwa nyuma ala asaddika ukabindhurrijin fis samai idha watakuwa ni wenye kung'aa nyuso zao e, kama mfano wa nyota yenye kung'aa zaidi litakuwaiona kule kule tunashuhudia kwenye mbingu kama kuna nyota kubwa ambayo tunaiona yenye kutoa mwanga mzima kubwa hawa watu grupu la pili watakuwa ni wenye kuingia peponi iwe nyapunga kama mfano wa nyota kama hiyo eh, yenye kutoa mwanga kisha mtume akasema wakiingia la ya bulul hawakojoi pale ndani kuna ukojoa hivi vitu vya kuchafu peponi hakuna ukojoa baba akasema wala watun na wala pia hawaendi kufanya haja kubwa wewe kule watichiga wala vizuri Ehe? ukishiba ukikoroma kula hakuna sababu ya kupeleka chooni choki kwa nani eh mtu aenda kujisaidia kule hakuna mtu kama hiki tumesema la ya, ya wala yataghawatun hawaendi kufanya haja ndogo wala kwenda kufanya haja kubwa Bali asema wala yamtakhithun wala pia hakuna kutoa makamasi ya kuani. Mtuwa... hakuna kitu kama hicho. Mtu nini makamasi huko maka... pasafi. Kuna maifu. Asema, wala yasfulun wala ni mate pia. Peponi pasafi kapisafi. Hakuna kutema mate pia akasema amshaatu mudhab kichanuo chako unachochania hapa nywele zako pengine cha plastiki kule vichanuo vile vya watu peponi ni dhahabu wewe kama unja kuona dhahabu sio pengine hata duniani uishi huja wa umiliki dhahabu peponi utamiliki paka vichana vya kuchania nywele mtu anasema amshaatu mudhab vichana vyao ni dhahabu vichana nywele zako dhahabu tu kisha akasema warishkum almiski madashu lile kitoka na jasho kila mwenyeo mshiba kaanza kutoka na jasho ukitoka leo mtu akitoka na jasho utaokuwa mkakaribwa tuambie baba hebu ni ondokee baba nenda koge lakini peponi ukitoka na jasho mtume alisema lile jasho ni miski kwako ni manukato ya kufutia mtume alisema waswadhum alhurul hin na wakezao. يهور العلم اخلاقهم ايه على خلق رجل واحد اسما طبيا ذو طبيا ذو ني كما طبيعه انتم واحد حستفوتيان دي طبيعه ذو على سوره ابيهم ادم وكيوان سوره يا بابا ياهو ادم ستونا ذراعا في السماء وكيوان ذراعه سيني وعندهم بيقول kama kifupi kama mimi hapa basi pengine una futi tu eh, au futine na nusu lakini peponi watu watakuwa na dhira 60 kwa umbile lile la Adam kama nilipokuja kwenye riwaya kwamba Adam alikuwa na dhira 60 kiwango chukulia pengine mnazi au gogola la 60 mane urefu watu wa peponi huko la hili sura eh, na mtu akiwa ni mkubwa ndio pia Atanemeka vizuri kule foni. Kama mkula maana leo kuna mtu kimpata e, robo robo ya mchele ama hizo Tangu sabu, Sabusa kusakwambia ni siba. Kule baba utatisiga ule kama mkula basi ule. Unakula kisa sawa. Mana leo mazipo. Kama nyama zipo, vyakula vipo, matunda yapo. Kwa hivyo ni vitu vya kwamba je moja kama niembe au ni nini yale yale yale kama chunda ule. Ukasema nikasiba utakula kisa sawa kwa sababu mtu mwenyewe ni mtu wa kisawa hadha huo ili nini insan yatana'am zile neema vizuri hadha huo kama nikimalizia ambaye wakati umeisha eh niwaambia pepo neema ni nyingi sana ni nyingi lakini nikimalizia watu wakiingia peponi ndugu ndugu wa islamu tutulissa salam kwenye sahihi muslim min tariqi abi abi saidi al-qudri radiyallahu anhu anasema anna nabia sallallahu alaihi wasallam akal tumere manamani e limshukiya anasema inna allaha yaqulu li ahli al-jannah mwenye Mungu subhanahu wa ta'ala Atawambia watu wa wakiingia ya ahla aljanna enyi watu wa peponi fa yakulu watu wa peponi watafikia rabbina rabbana wa sa'idaik mwito eh mola anapowaita atakapoaita wal fi yadika na kusema kwamba khairi iko kwenye mikono yake mikono yako fa yakul mwenyezi Mungu atawauliza hal dhathitu hizi nema ambazo nioneemesha ndani ya pepo mume ridhika watasema watu wa peponi wama lana la naridhah ya rab pana ya rab usiridhike kila kitu umepata kama ni wanawake ni neema tofauti tofauti hapa kila kitu kionashwa hapa wakati aititana ma lam tuati aada utaambia mola sisi neema Hakuna kiumbe yote ambaye unimpa neema kama hii. Tarehe pekee. Fa sasa Mwenyezi Mungu ala ala'udhiikum asbara min dhalik. Je, nisiwapeni neema nyingine kubwa na bora zaidi kuliko hiyo ndiyo hapa? Hizo neema mnazosipata Peponi kuna neema nyingine kubwa zaidi. Muone kufaidika nayo. Fa yakul, na atamwambia ya Rabb e Mola wa ayu shay'in min kuna neema ambayo ni bora zaidi hizi tunazoziona hapa fayaqulu Mwenyezi Mungu atawaambia uhilu alaykum ridwani fala asqatu alaykum ba'dahu abada leo nimeshaingia mekoni na ndio wajangu wema basi mimi nawa halalishieni zangu nimekuridhieni siwezi kuakasirikia nyinyi baada ya hapa kafu kabisa na neema kubwa kule ni watu wana kumwona nani Mola Subhanahu wa ta'ala vile alivyo Hii ndiyo akbaru neema ya tanaamu bi mada aljanna mwenyezi Mungu atawaridhia watu na kuwaonjesha hii neema ya kumwona Mola Subhanahu wa ta'ala kwa ndugu waislamu eh ya pepo ni mengi lakini eh na washajishisha ndugu waislamu ad-dunya hii hii dunia ni mapito ndugu waislamu eh sisi makao yetu na makazi yetu sio hapa hapa tufanya kupita ni sisi waislamu kujipinde na kufanya aman e, kwa ajili ya kutafuta e, hii nyumba ya kwenda kukaa mahali kwa si hapa kwenye mapito kwa sababu wengi tumekuwa ni wenye kuhulika e, na maisha ya kidunia tukaona kwamba hapa Ndiyo e, mahali pa, pa kupita lakini hapa e, ni mahali e, ambapo E, nipakufanya kufanya kupita Ma, makao yetu ni peponi kwa ni uislamu eh na tambii e, tutanabahi maisha dunia haya eh msihurike nalo yakakwenda ya akatueka mahali babaya wewe kishahidi kama ni ibadati za saumu kufanya e, ni ibadati za sala, riyamu lay, e, sadakati na zaka hizi zilizo amali ambazo mtu atakuwa anabeba zad yake yakwenda a kujianda ile alipwe pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ayama chache kunisumbati die bin man yastami'una alqaula wa yattabi'una ahsanahu eh huko hapa inshallah eh paka kesho tukianzisha